Усе сталося немов би у вісні, наче не з ним, а з кимось іншим. Це зовсім не було таким відразливим, як досі уявлялося йому, а швидше з'явилося потрясінням, якимсь радісним відкриттям. А потім вона пригорнулася до Харлена і дивилася на нього ніжними, ледь усміхненими очима. А він невміло пестив її вухкувати волосся я аж тремтів і задихався від щастя. Вона геть перемінилася в його очах. Вона вже не була для нього колишньою Нойс Ламбент, жінкою зі своїм окремішним, незрозумілим йому життям. Якось дивно і зовсім несподівано, вона стала часточкою його самого. Нічого такого не передбачала просторова-часова інструкція, але Харлан не відчував докорів сумління. Тільки думка про Фінджі пробудила в його грудях нестримне почуття. Але то не було почуття вини то було задоволення і навіть тріумф. Харлан довго не міг заснути. Запаморочення минулося, але відчуття незвичності того, що відбувається, все ще не покидало його. Вперше за все своє доросле життя він лежав із жінкою в одному ліжку. Він чув її тихе дихання, а в тьмяному відсвіті стін на стелі бачив невиразні обриси її тіла. Досить лише простягти руку і він відчує його тепло, але він не смів навіть поворухнутися, аби не розбудити її. Йому враз подумалось, ніби вона спить за них обох, за себе і за нього, і тільки-но вона прокинеться, усе, що сталося між ними, зникне. Що за дивна гадка! Вона, немов відбилася від того чудернацького фантастичного вихору, що ще зовсім недавно проносився в його мозку. Ці дивні думки межували з божевіллям. Він намагався пригадати їх марна річ. І от для нього раптом стало дуже важливим повернути ці думки. Хоча він не пам'ятав усіх подробиць, однак був певний, що на якусь мить йому відкрилось щось дуже важливе. Він не пам'ятав, у чому саме полягало це відкриття, але його охопило те відчуття полегкості, яке буває в напівсні, коли в мозку перед внутрішнім зором відкриваються неприступні наяву обрії. Бажання щось пригадати дедалі посилювалося. Чому він не пам'ятає такої важливої здогадки? В цю мить навіть думки про дівчину, що спала поруч, відійшли на задній план. «Якби мені тільки вхопитися за ниточку», – міркував Харлан. «Я думав про реальність та вічність. Так, і ще про Малансона та учня Купера». Харлан ураз завмер. «Чому він згадав про учня?» «До чого тут Купер? Він же тоді не думав про нього?» «Тоді чому ім'я Брінзлі Шерідана Купера спало йому на думку тепер?» Харлан насупив брови. «Яка істина зв'язує все це в один вузол? Що він селкується зрозуміти? Звідки в нього з'явилося непереборне бажання щось пригадати?» Харлан аж похоловувось. Ці запитання враз осяяли все довкола, далеким отзвітом недавнього спалаху в його мозку, і він майже пригадав. Він лежав, затомувавши подих, аби не сполохати думки, що вже зароджувалася в голові. Хай вона сама прийде. Хай прийде сама. І в тиші цієї ночі, яка вже і так стала найважливішою, найвизначнішою в його житті, йому з'явилася та думка, котру за інших нормальних обставин він відкинув би без усяких вагань. Він дав їй розбрунькуватися, розцвісти й дозріти, аж поки вона пояснила йому сотні дивних і незрозумілих речей, які інакше залишалися би просто дивними і незрозумілими. Після повернення до вічності він ще мусить дослідити усе це, перевірити. Але в глибині душі він уже був цілком переконаний, що розгадав страшну таємницю, яку не повинен був знати, таємницю, від якої залежало існування вічності.